wa khyr al-hadi, hedi muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharr al-umur muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'ahatin dhalal wa kulla dhalalatin fin nar na'udhu billahi min an-nar wa min azaabin nar falandarim allahun jalla jalaluhu zotin mashiruasin pranuasin apandimit A i donë ata që pëndohen dhe pastrohen, pastrohen trupin nga papastërtit, edukshme dhe shpirtin nga ato që nuk duken. A i falë gabimet dhe imbulon fajet dhe të metat, për me urtsin dhe durimin e ti, a i fshin të metën dhe gabimin e me katarve, pranon justifikimin e drejt dhe merë parasysh dopsin. O, Zotë i unë, për ty është i gjithë falenderimi, ty të përket i gjithë sundimi, nuk ka dushim se për zdoqështë e të këty është përfundimi. Të gjithë jemi gabimtarë, të gjithë gabëjmë, të gjithë jemi pjesë e fajtë dhe mëkatit. I pagabuëshëm vetëm i madhi, Zotë është aji i cili pra përso si gjithë shka, është aji i cili nuk haron kur, u e ma rëkja në rap buke në sija. Dhe si të tjilë, ne kemi nevoj për falje, kemi nevoj për mëshirën e Allahu Gjellëshanhu. Edhe i madhi zë duke i njohur, natyren njërzore më smiri madhi edhe më mirë se nëse që njohim vetë vetët tona. E tha në përmjetë profetit ti, kullubnu adëme khatta, wa kajrul khatta inët të wabunë. Të gjithë bita ademit janë gabimtarë, por se më të miret prej gabimtarëve janë ata cilët i kthejnë zotit me pendimë janë atë atë cilët pra kërkojnë falje të ka Allahu Gjellëshanuhu për gabimet që bëjnë. Gaboj Ademi a.s. Për urdrin që i patë dhënë Allahu Gjellëshanuhu, Gaboj, e mashtëroj dhe e cyti shëjtani malkuar, ju betuan Allahu Gjellëshanuhu, wa ka se me huma inni leku ma lëminë në nasihin, ju betua për zotin, ju betua me betimet më të forta se unë të duat mirë në ty dhe bashortës të ndërë, e urdhëroj pra dhe nëziti që të bënde një vepër për cilën e pati ndaluar Allah u Gjeleshanu e kur e bëri vepër në ndaluar e ndjehu vetën e ti pjesë të fajt dhe të mëkatit se mëkatit të trashgon trishtim në zemër se mëkatit të rëndon në supët dhe shpirtin se mëkatit është a i cili të ndzin të ndzin pra bereqetin edhe të, të alergon mirësina Allah u Gjeleshanu atëher i këthetë Allahu xhulle shanu me pendim për vite me radh, qau edhe lutoi, si e si ai të rregulloi marrëdhënien me Allahun xhulle shanu hu sepse bëri një vepër për, për herë të parë për të cilën nuk e kishe shijuar. Duke i bukur, por se përfundimi i saj ishte shumë i hidhur momentin që e provoi. Në momentin që Allahu xhulle shanu hu i pranoi pendimin i vinei, ngjojte Allahu xhulle shanu Xhibrili dhe Mikaili dhe i thonë O Adem për gëzohu dhe knajqu me faktin se Allahu Gjeleshanu t'a pranoj pëndimin dhe t'a fali më katin Atëhera Ademi a.s. i kthejt dhe i thot Me dëvërtejt thot nëse ka vend për një pytje, unë një pytje ka me cila më mundon shpirtin edhe zemron Nëse thot mua më ka falur Allahu Gjeleshanu dhe më ka fshi gabimin Më ka fshi më katin, më ka fali më katin tim Desha di nëse pozita ime të ka lau gjeleshanu tani, basi unë mu pranua pendimi, a është e njëjtë me pozitën që kam pasë për para se të bëjmë më katin. Atëhera lau gjeleshanu i thotë, oa dem, me dëvërtet i të rashgove pasarësve tu lodhjen e dhe mundimin, sepse hape një dere dhe hape një rrugë në cilën, pa tjetër që do të bine dhe pasarësit e tujë do të bëjnë edhe ato mëkatët dhe gjynarë. Por se ti imsove atyre dhe pendimin, imsove atyre se si ti kthejnë, Allah u gjeleshanu dhe ti riparojnë nga bimet edhe mëkatët e tyre. O, Adem, nëse ato do të më luten mu pasarëzit e tuaj, nëse do të më luten mua, unë do t'i përgjigjim atyre siç të përgjigja ty. Nëse do të më kërkojnë falje, unë do t'i falë ato siç të falë aty, sepse unë jam karibë, unë më gjib Un jam aiçi jam pran krijesave Zoti që është pran krijesave të ti. Jam Zoti që i përgjigjet e lutjeve të njerëzve dhe të krijesave të ti. E thot o Adam, ata të cilët janë penduar gjatë jetës tyre nditën që do të dalin përpara Allahut xheleshanun kur dalin nga varret e tyre. Nëse të gjithë njerëzit janë trishtuar dhe të frikësuar ato do të jen duke buzëqesh dhe lutja e tyre është e pranuar të kallahu gjeleshanu, të gjithë jemi dëbita dhejemi të alehi selam, e pa dushim fëmija merë nga babaj ose nga gjushit e ti, pa dushim nuk është më katë që njëri u t'injaj pasar para arzëve ti, por se problemi është nëse i nxanë para ardhësit të ndinxanë të gabimi dhe nuk i nxanë të këpendimi, nëse ti i nxanë të gagbueshëmëria pra të këmëkatët dhe nuk i nxanë ati të këndjenja e pendimi dhe të këthimi të këllahu gjëlle gjelalu hu. Mëkati, përveç që të largon nga zoti gjëlle shanu hu, të fshin bereqetin edhe mirësin, pra i gjithashtu të angurëson zemrën edhe të anzin shpirtin, e pendimi është a i cili e zbud zemrën, është a i cili ndryqon në shpirtin edhe të afron të për sëritek Allah u Gjeleshanu hu, madje edhe tjep mirësin edhe bereqetin që nuk e kemë nduar. A i këshumë është i domëzdoshën pendimi për gjithse cilin për njerëzve, sa që Allah u Gjeleshanu nuk është se ela, Nëse doni pendohuni, nëse doni mosupendoni, ose e lasi çështje që është e pëlqyeshme që të bëhet. Por se Allahu xhalesh anu e bëri detyrë duke e ditë se gjithsecili prej nesh është gabimtar. Prandaj e kemi detyrë nëse duam që të jemi të suksesshëm këtë jetë, edhe të fitojmë suksesin e botës tjetër, pra nëse duam të fitojmë tek Allahu xhalesh anu edhe të fitojmë mirësi tek sa jete, atëherë kemi detyrë, ne dhe kemi obligim që të pendohemi se i madhi Zot të gjitha të gjyra që janë të dëmozdosh me për njëri unë i bëri obligim, të gjitha të gjyra që janë të dëmsh me për njëri unë i bëri haram prato, tha qarta zinkuranin famlartë, o tu buj il Allahi gjemiën e juhe l'minune, le allekum të flihun, o ju që i thoni vetës besimtar, ju që jeni musliman që besoni Allahun, Nëse me të vërtet e besoni Allah unë gjeleshanu zotit drejt për zdrejt ju drejtohet juve dhe thot, pëndoj unë i Allah, kthej unë i zotit me pëndim që dë gjith ju, që dë gjith, komplet pra asë një, pa asë një përjaçtim, asë kush mos më ndojë se nuk ka nevoj përpëndim, dhe gjith kanë nevoj përpëndim. Nëse do të ashprejhim me fjal tjera, atëhere vlajime dhe motrajime kuptoje, se në një anë, është një person ose jetë ti, jetë ti që jetë robit dobut, jam mund që jam robit dobut, janë njerëzit për janë kryesat, është kryesa Allah u Gjeleshanu që ka natyrën njerëzorej, natyrën gabimtare, haron, rëshket, edhe është shumë nevojarë dhe ka nevoj për të madhin zot, i cili e sodhin këtë jetë, i cili e prurin eksistencë, e pa Allah u Gjeleshanu qëfar mund bëjë robit, pa ate që u kujdes për të të, ata që krijoj duke mos qenë hiç farë dhe e sollin ekzistent çfarë mund të bëj njeriu një, një krize e cila është gabimtare që natën edhe ditën gabon që në çdo moment pra nuk është i sigurt në atë që vepron atëherë ka nevojë shumë për Allahun xheleshanu ndërsa nga ana tjetër është i madhi Zot është ai i cili kurr nuk gabon është ai i përsosur i absolutit është ai i cili pra të pritëme gëzim edhe me knajsit madhe që ti të pëndohesh e ti kërkosh falje, ti kërkosh më bështetje, ti kërkosh support, ti kërkosh ndim, Allah u dhelle gjeralu hu. Êshtë a i cili e ka emrin mëshirues, është a i cili qëtë falës, është a i cili qëtë pranues i pendimit, është a i cili pra mëshira e ti nuk ka kufi, nuk ka asgje që ta kufizoja të. Pra ndaj qartë azje tha në përmjet profetit ti në hadith kuci, O i birja ademit, ti edhe un neve na drejtohet Allahu xhelashanu dhe na thot: O i birja ademit, për saqe lutur edhe për saqe shpresuar prej Allahu xhelashanu do të të japë Allahu xhelu xelalu, sa i ti e pa hesap edhe nuk do më dit. Nuk e ka për gjë fare. O i birja ademit, Ti e i tjil që gabon natën edhe ditën Ndërsa Allahu Gjeleshanu është a i cili I falë të tëra më katët I falë të gjithë gjunahet Pra ndaj, po të vika kejshtu me i kërku Allahu Gjeleshanu hu Që zotit të të fali po të vika të ju rënd që ti ti drejto është madhit zot, edhe të afro është edhe më shumë të ka i, se zot je pëlqen lutjen tën dhe dhe pendimin tën, pra ndaj thotë Allah u kërkom një falje, mua që u unë të ju falju, o i birja ademi të sigur më katët e tua, Sigur mëkatet e tua të arrinë në kupën e qellit, dija se Allahu xhëlleshani utifall ato të gjitha, nuk do më ditë fare, sepse ai nuk e ka për gjë fare të të falit ty, ai është më i madhi mëshirues. Falja dhe mëshira e Allahu xhëlleshanu është shumë e gjerë. Shume gjerë, ajo nuk ka fare përcaktime dhe nuk ka fare kufi Ajo përfshinë gjithë shka Pra nda i madhi zotë në një jetë shumë shprezë dënës Ju drejtua dhe gjithë, robë veti Komplet gjithë e ka kryua lau gjëllë shanu Dhe i tha, kulja i badi e ledhine esrafu ala emfusihim La te kënatu mi rahmeti la O ju robë të mi O ju që e keni të përuar dhe keni dhe e kini të pruar dhe e kini bërë pa drejtësive dhe veteve t'juja se me mëkatin tënë nuk dëmë tënë Allah unë gjëllëshanu. Me mëkatin tënë ti ngurëson zemrën tëtë, dhe ti në zidë shpirtin tëtë, ti rëndonë vete në tënë, dhe ti hejsh bereqetin edhe begatinë Allah unë gjëllëshanu. Je duke i bërë pa drejtësive të state që po vazhdo në mëkatë dhe po vazhdo në gjuna, dhe gjithë ato gjunahë që i vepron, i ke kundra vetës edhe i ke komplet jetë duke shkatru vetën tate, vesi është i keqë, mëkati është i keqë, dhe gjithë dhe veprat e ulta dhe veprat e turpshme janë të këshia dhe janë dëmshme për njerion, regull që e ka të saktua lau gjërë lesha, nuhë dhe nuk bëhet ndryshe. O ju robë të mi të cilët e kini të pru me mëkate dhe me gjunahë, kush më shume dhe kush më pak se njerëzit janë të ndryshëm, Kur mëse hum një shpresën la tëknëtumir rahmeti la Kur mëse hum një shpresën nga mshira Allahu Gjellëshanu Pse? Inë Allahe ja gëfiru dhunu be gjemia Sëpse Allahu Gjellëshanu i faldjith më katët I faldjitha më katët a i nëse knaqet prej robit, nëse njeri ju Me sinceritet i drejtohet Allah u gjeleshanu Nëse Zot i shëf pas tërti nga shpirti i ti Edhe sinceritet edhe për uli edhe për kushtim Nëse shëf pra që me dëvërtet lutja e ti ngrijet me përgjerim Edhe me pas tërti në shpirtit Allah u gjeleshanu e fale dhe e më shiron Vjen një burt e kë profeti Alehi Salatu e Selam Dhe falet me te Falet me gjith besimtarët Me sa duket aty ndodh një histori në cilën kjë person bërë i gabim dhe njerëzit ju vërsulen. Ju vërsulen njerëzit dikush me të ashpër, sepse e keq kuptoj veprimin e ti që e bëndë nga padia. E dikush i qik më pak, dikush i qik më te e për pra me të repte dhe me të ashpër. Ndërsa mësusi i njerëzimit Muhammed Mustafaj, alejnë salatu e selam, pa që e zotit ton qof me të. E mërë atë edhe mëson në formën më të mirë dhe indalon tjërët që të silën keq me të. Me gj E profeti Alei Salatu e Selami të regonë se si është edukata, e gjamiës, si është regulli i gjamiës dhe se si duhet jetë edukata me Allahun edhe me njerëzit E këjë person knaqet ajë shumë, i hynë shpirët edhe në zemër profeti Alei Salatu e Selami nga trajtimi i bukur, nga trajtimi i mirë me sjelë dhe me moral që i bërë i dërguar e Allahut E kur falë në mazin, thotë, o zotë i imë, më falë mua dhe falë vetë Muhammedin dhe asë kënd tjetër, sepse u më mërzit me tjerët, më falë mua, Muhammedin dhe asë kënd tjetër, o zotë. Atërë profeti a.s. mësusi njërzimit e mësoj përsëri dhe i thotë diçka shumë të madhe, i thotë o vla i imë thotë, valla i thotë këngushtu diçka që është shumë e gjërë, e në gushtove, diçka që është shumë e gjerë që nuk ka ku fipra, mëshira e Allahu dhe leshanu, inë Allahe je bësutu jedë ubi lejli, lijetu be musi unë në hari, wa je bësutu jedë ubi në hari, lijetu be musi unë lejli, Allahu xhelle shan u thot profeti paqja e Zotit qof me te e shtrin dorën e faljes edhe për ata të cilët pra kanë gabuar ditën gjatë gjithë natës i pret Allahu xhelle shan u me mëshirën dhe me faljen e tij se mos pendohen e Zoti ti fal. E Allahu xhelle shan u ashtrin dorën e mëshirës edhe të faljes gjatë ditës se mos vall ja fatizon për ata të cilët kanë mëkatuar gjatë natës se mos vall pendohen e Zoti ka qeve dhe Zoti dëshiron që ti falj ato Allahu gjella gjallahu tregohet se në kohët e hershme në kohët e vjetra ka qenë një person i cili për 40 vjet me rradhë kishte qenë nga njerëzit më të mirë dhe më korrekt dhe më dhe dhe më të hijshëm 40 vjet me rradhë ai kishte në rregull me Allahun në rregull me njerëzit e kur kalojnë 40 vjetë ndrohen situatat edhe ndrohen pra gjërat ndrohen rëthanat e ky person me sa duket mëkat, mëkatit tërheqë mëkatin, e cytë shëjtani dhe tërheqë dhe largohet, e për 20 vjet të tjera i bëhet nga njerëzit më të këxi, nga njerëzit më të hutuar, nga njerëzit që s'kisht e lidhje me Allahun edhe s'kisht e lidhje me njerëzit. Atëher, plot 80 vjet në bishpinën e ti, imaginoj i kisha arlën base ko a mendru jetë, një dit të këndronë të në moment të reflektimi me vetë vetën e ti, se mëkati është a i që të nëzhin jetën, mëkati është a i cili të nëzhin shpirtin, është a i që të heqë knajsin e kësa jetët dhe të largon. Duke nejt i zhytë dhe i mytët dhe shumë i lodhur nga jetëa e keqët dhe nga jetëa e mëkatit, nga jetëa e zezë dhe nga jetëa largë allahut dhe largë njerëzve, duke nejtë për i moment kujtohet. Edhe fillon me dëshprim që të ndjejnë, ndjejnë e pendimit në shpirtin e ti I diqë të shpirti edhe zemra për këtë jetë që kishtë e kalu E shë vetën pasqyrë, e shë vetën pasqyrë edhe fillon që të preket I duket vetëja i qudiqëm duke pa vetën pasqyrë E thotë, o zotë i im thotë, dyzet vjetë të adhurova thotë o zotë Dyzet vjetë isha njëri u mëj mirë E për 40 vjet tërë o Zot u largova prej Teje. Nuk e di ç'do të bëhet me mua edhe çuditë, edhe më të vërtetë mërzitej për vetveten e vet. Ather i thuhet këtij personi: 40 vjet ti na adhurove e ne të afruam. 40 vjet ti na kundërshtove, na harrove, na lënë mbaz dorë e ne të afatizuam. Pra nuk të erdi të dënimi, Allah u Gjeleshanu për qijat që bënë. Me gjithë se u bënë më katarë, me gjithë se u bënë njëri kejtë, Allah u Gjeleshanu ta fatizojtë, priti. E nëse ti do të kthehe shleve, për sëri do të pranojmë ty, ju tha këti personi pra me lejnë Allah u Gjeleshanu. O zotë i unë, ty të lutëm i fal, na falë edhe në më shira. Amin. Elhamdulillahi, rabbi l'alamin, ola al aqibetulil mutë të kina, ola uduvana illa ala dhalimin O nënçalli dhe në selimu ala rasulih alamin nabiina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain tgjith kemi nevojë për pendim siç kemi nevojë për falje dhe siç jemi gabimtar dhe fajtor dhe mëkatar edhe ata cilët falën shumë dhe agjërojn shumë kanë nevojë për pendim edhe ata cilët janë të dijsë me din kuranin përmendesh dhe janë hafiza kan nevojë për pendim, madje edhe dietarët e islamit kanë nevojë për pendim, madje edhe profetët e Zotit kanë qenë ata cilët më së teprmi kanë praktikuar pendimin. Dhe interesante është sa më afër ti jesh me Allahu Xhëlalahu, aq më shumë i pendonesh atij dhe i kthehesh megjithëse mëkatet e tua mund të jenë më pak se ata cilët janë larg Zotit. Dhe sa më larg i kemi pa njerëzit nga Allahu Xhëlalahu, aq më shumë e harrojnë pendimin dhe aq më shumë e neglizhojnë Pendimin, të gjithë kemi nevoj për pendim Pra ndaj thot Allah u gjelesha nuk pendoni Ktheunit e këzoti me pendim Të gjithë juve o besimtar pra. Gjithë juve si do që ti keni gradat Sa do të devoqëm që ti jeni Sepse dhe gjithë jeni pjesë e fajt Dhe dhe gjithë keni nevoj për këtë mirësi Ka ishtë madhe për këtë dritarë e mshire Profeti Alej Salatu e Selam thot pendoheni tek Allahu Xhelelshanu sepse un jam profeti i Zotit dhe i kërkoj falje atit dhe pendohem tek ai 100 herë në ditë, 100 herë në ditë. Neve nuk e kemi thunë ai herë në përmend me u pendoj 100 herë në ditë ose me kërku falje Zotit 100 herë në ditë, ndërsa i durgu me Allahut me gjithë prekupimet që kishte, me gjithë misionin e madh që kishte, me gjithë hallet edhe gjithë gjërat që mbante ai në shpirt për njerëzit, me gjithë përkushtimin që kishte me të gjithë detyrat Me gjitha të kjo nuk e pengon dhe që një që në herë në ditë ose dhe më të ebër A i të kërkoj fali Allah unë gjëleshanu dhe t'i këthejët Zotit ti me pendim Profetim Musa, Alehi Selam, pacha e Zotit qof me të Dijet grada që ka pas me Allah unë gjëleshanu Komunikon të drejt për sdrejti me të madhin, Zot Sot njerëzit krenohen, sot njerëzit lefdrohen, sot njerëzit mburen, pse? Sepse unë i bi telefonit ministrit e dhe ma hapë dhe komunikoj lirëshë me të Folnë me një nga atot më dhejt fare qa janë ato janë njere, si puna jote, nësot janë nesër nuk janë, ndërsa Musa a.s. që me ta fru i qikë, botë kuptimin, fliste drejt për zdrejti me Allah unë gjeleshanu, dhjith kemi mundësi me fol drejt për zdrejti me Allah unë gjeleshanu, me lutje tona, po interesante ishte se Musa bashkë bizedon të prajvinte për gjigja praj zotit gjelle gjelalu hu, vlezër të ndëruar të kshkonte, të gëvend i ku bashkë bizedon të më Allah, unë gjën lesha nuk kalon të edhe aty pari shifte një person, që sa ere shikon të ai gjithmon me përkushtim edhe me përgjerim të madh lutaj edhe shton të adhurimi dhe nuk pushon të asë një sekon, madhën gjehet edhe mrekullohet Musa A.S. E shikon këtë njëri i pra, i duket shumë interesant e gjendja e ti, i duket njëri shumë i devoqëm, njëri shumë i mirë e pret një copë erë derisa përfundon atë adhurimin dhe i thotë O robi Allahut kam pa ato çasti herë nuk pusho pse nuk pusho pak thot derisa të çlodhesh pak do të vazhdosh para adhurimin i thotë o Musa thot vallahi thot më ka shkuën mendot që unë më u çlodh po nëse do të çlodhem thot kam frikë se mos më gjej i vdekja thot kur jam duke u çlodh thot e nuk jam duke bë adhurim për Allahun xheleshanu thot pra mahnitet Musa alayhi salam subhanallahu që njëri u dhe voqëm, që njëri u përkushtuar. I thot, a kene i kërkes, thot që t'ja delegoj edhe t'ja t'ja, tja, tja kërkoj Allah u gjelesha nuhu për ty. I thot, të kërkoj tre gjëra thotë. E para thotë që të jetë Zoti i kënaqur me mua. E dyta thotë që mua thotë të mbyllë hallet edhe problemet edhe gjitha ato shqetësimet e dynjasë sot që mos mos marrifare nga koha kjo punë para që un vetëm të merrem me Allahun Tim para, që mos më qis jashtë puna, as i gjothjetër, as i asipjot, hyçkël, që un të merrem vetëm me Allahun Xhelaleshani. Dhe e treta thotë që mua të më inspirojë në shpirt edhe në zemër që unë të kujtoj atë e vazhdimisht mos të harroj për asë i moment imaginoj që kërkesa është bukra nuk kërkoj asë dynja, asë pasuri, asë i gjo atër e shkon Musa a.s. edhe zhytet në takimin me Allah unë gjellë gjellalu në bashkë bizedimin me të mrekullohet imaginoj e vetë si mund tjetë pra të bashkë bizedosh me Allah unë gjellë gjellalu për një moment harrone kush nuk do të harrote deri sa i madhi zote kujton edhe i thotë Musa të ka kërku di kush di Një robë jo thot që e kam pa shumë i përkushtum Falet edhe të adhuron ty gjatë gjithë kohës E ti di jove kërkesat e ti jo Allah janë tre kërkesa I thotë o Musa Thuj robëj tim kur të ka lo shprapatje Thuj se mi dis ti edhe mi disa laut Ka disa qështje që akoma janë pambyll Ke disa më kate Allahu gjeleshanu është i zëmruar me ty Ka disa qështje Mi dis te edhe mi disa laut Allahu gjeleshanu është i zëmruar me ty Këthetë Musa A.S. A.S. Edhe i thot, qëfar të tha Allah u Gjelesha nuhu për mu, thot, për ato tre kërkesa I thot, Musa a.s., i thot, më tha që mi dis teje dhe mi disa Allah u Gjelesha nuhu Ka disa qështje, që akoma janë pambyllora, që Zotis ti ka falë ty e ende E ty Allah u Gjelesha nuhu pra me ty është i zemru, me dhe është i idrum Subhan Allah i njëri që fale i gjithditën I njëri që adhrunda Allah u Gjelesha nuhu pa reshtru dhe pa pushim Atëherë i lutoi në syt, i lutoi shpirti dhe zemra të thotë: "O Musa" thotë. "Allahu xhelashanu nuk ka përzën njeri" thotë asi herë. Asi herë nuk ka ndotë, thotë, "po edhe sigurt të më përzetë" thotë, "unuk do u shkulja nga dera aty ku mund të shkoj un" thotë, "përveç derës të madhit Allahu xhelashanu." "Edhe sigurt të më përzetë" thotë, "nuk kisha për të lujt as i milimetër nga dera Allahu xhelashanu." Do vazhdoi prapë me adhurin prapë duke kërkuar falje dhe prapë pendim. E ishpallë Allahu Gjelleshanu Musajt a.s. Edhe i thotë, tani i thotë e kam falë robin tim E jam shumik na aqër me robin tim I thotë Allahu Gjelle Gjellalu Vjen dikush të Kabdullahi i mësudi të kshoku i profetit a.s. Edhe i thotë, o Abdullah, unë kam bërë një mëkat E mëkatë i mund t'ishtë e shumë i malë Mëkatë i mund t'ishtë e pra i shëmtuar shumë I thotë kam bërë një mëkatë, thotë aka falje për mua kujtoi Abdullah ibn Mesud, i shoku i profetit ai ish, që ishte rit që ishte rit pranë profecisë ai ish, që ishte rit gon që zbritë shpatullja, ai ish, që kishte pa njerëzit më devotshëm ti umatit, kujtoi se mos ky është një person që është duke utall ose është duke neglighu pra, ose është duke duke kërku pra amnistie dhe falje për diçka që do punoj prap, pra ky çeka i till mbas e ka mendu që ha sa bëjmë diçka se na falallahu xhelaluhu Atëhere për i momenti këthe u shpinën Kër filloj me i këthu shpinën pasës ja i filloj duke i qajtë edhe duke u lotu Filloj duke ju derdhë lotët në përfaqe Filloj duke i qajtë se ndjenja e pendimit ishte shumë e fort Atëhere Abdullah i mesodi i drejtojtë edhe i thot O vlaim thot Allahu Gjeleshanu e kryoj gjenetin me të dyër E kryoj gjenetin dhe vurri pra të saktoj që për këtë gjenet ke të dyër nga cila do të hynë njerëzit E urdhroi Allahu Xhelashani u Gjeleshanu, që ato dyert e xhenetit që di gjithë, hapen edhe mbyllen përveç një derë, të cilës i caktoi i Madhi Zot mbi ta e caktoi një engjëll, e cila nuk mbyllet kurrë, pra, ajo është dera e pendimit. Prandaj thot mundou, prandaj sakrifiko, prandaj kërkoi falje Allahu Xhelashani, mundout punosh vepra të mira, se do ta gjejsh Allahun Xhelashanun falës, Zoti Xhel Xelalu do të nderojë ty me lejen e tij. Lukmani njëri u jurt i thot, biriti, biriti im, mos e vono pendimin, mos e vono pendimin, se vonimi i pendimit ka dy të këqia, ka dy të këqia të cilat janë me dëvërtet pra shumë shkatruse për njëriun. E para thot, më kati thot ka një shtres të zezë që ta bon zemrë dhe në shpirë, më kati ka një shtres të zezë kure bo gjinofin, ajo ta nëzin zemrën edhe vej shtres të holë të zezë e ka shumë mundësi thotë që bëna mëkat, edhe i mëkat, edhe i mëkat, pasimi i mëkatit me mëkat, fillojnë stresat, zënë njëra tjetrën, e kalcifikohet ajo aty, e nuk prano më pastrim më më sa ne nuk ta bëjmë Allahu mar kurr që me u penduo ose me ta pastruar zemrën ai herë. Prandaj iki kujdes o biri im, edhe nëse ndodh që bën mëkat, ktheju Allahu xhaleshanu me pendim, merr veten. Për momentin neve nga i herë bëjmë xhnovë dhe na duket vetja shumë të ulët. Shejtani të vije dhe thotë Si s'ke turp, ti e i pa fytyr, po si e bënë edhe këtë punë, dhe i dje ke bënë si i devoqën, duku u falin sa fëparë, dhe i dje ke dhënë kontribut ti për, për islamin, dhe i dje ke bënë këtë, i ke falin njerës dhe për fe, dhe i dje ke qenë shëmë, dhe i sot nuk e turp përfundove me këtë gradë dhe me këtë deregjë, po ku të falë Allah u ty, po si s'të vjetë turpë që një e dykë filove duke i kërku prap Ti dukë qo u kthy këshu po ti je hipokrit me veten tatë, po ti s'ke forc, po ti s'ke këshu, e të gjitha ato gjona ti sjell tëu shejtonin mën, pse? Sepse do me të largu nga Allahu xhelesh anu. Ndërsa i madhi Zoti i cili të prart ty krahapura, të prart me gëzim dhe me kënaqësi që ti pendohesh. Prandaj nëse ndodh o vlla çë bën një gabim, e bën një mëkat. Nëse është midis teja dhe midis Allahut, kthehu Zotit shpejt me pendim. Kur ta kupton se e ke bog gabimin, kur fillon ta ndjesh atë, atë atë atë ndrydhjen e zemrës edhe të shpirtit që ta lë mëkati gjurmën pas, atëherë më një herë kuptoje se është moment që ti duhet të nezosh si re natë alarmit edhe ti kthesh Allahu xheleshani. A ka mundsi ta dërdhesh i lot për Allahun? A ka mundsi që t'ia hapësh zemrën edhe ti vlaçesh me gjithë shpirt nga i herë dhe kundra pasionit atë, se mbaje acionet e tua edhe edhe çepi jota dëshira jota është që ti ta vazhdosh mëkatin. O Zoti im, një fjali, o Zoti im, jam i pafuqishëm ndimoj O, Zotihim, mje forë që ta lejtë keqen edhe më katin. O, Zotihim, falë. Po, nuk më falë, e ti kam mërë fun, jam i shkatruum. Me gjithë se masë e shpirtis, ta dojtë që ta lejtë keqen. Bojë i dua kundra shpirti tatë. Bojë i dua kundra zemër së tatë, pra kundra qefi tatë, që është në haram, se jetë duka e kuptu vetën që e në haram. Ate herë do të shohë vërsa Allah u Gjellësha nuhu, me të vërtet, do të të përgjigje ty e dhe do të, të tjetë në kratu me pësuportin e ti hynorë, Allah u Gjellësha nuhu. E dyta thotë o birim, ti mund të befasohës nga smundja ose nga vdekja, e nuk klemë o ko, pas taj që ti kërkosh fali Allah u Gjellësha nuhu. Atere kemë mërë funë dhe e shkatru, në ditën e gjykimit, në ditën që do dalim para Allah u Gjellësha nuhu, si qëtot dikush për Shumica e banorve të gjëhenemit do të shajnë edhe do të lotojnë edhe do të klithin aty në gjëhenem Pse vetëm se kanë vënu pëndimin E kishin dorë që mi kërku fali Allah u gjëleshanu edhe mu bë më të mirë Që Zotit i largota nga e keqa Që Zotit i a falte edhe t'ja fshite më katin Pse nuk e bëne edhe glizhove, subhanallah Atëhere di e vdhajim se Allah u gjëleshanu u thot në kurani në famlartë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 a do të jesh që ata të cilët i kthehen Zotit me pendim apo do të jesh që zulumqjarët edhe ato të cilët shkatrojnë veten dita ditës me mëkate e me gjëna nuk kthehen me pendim e mbyll hyt ben time in rahmeti sabaqat ghadabi Allahu jallashanuhu e ka caktuar që herë shumë përpara se me krijuu njerëzit akoma ka thënë Se me dëvërtet mëshira ime ja ka kalu zemrimit dhe hidrimit tim Kjo është mëshira Allahu në gjellë e shanu E lusë Allahu në gjellë e gjellalu Që sidomos në këtë muaj Ramazani të begat Në këto ditë edhe në këto netë begata nevet i kthehemi zotit i kërkojm falji atij që të na falit dalim prej këtij ramazani me mëkate të falme se vallahi do ishte fitorja më e madhe për gjithë secilin për neash elus allahun xhelalahu që të bëhemi prej atyre të cilët i pendohen zotit shpesh edhe gjithmonë sistematikisht elus allahun xhelalahu që t'na japi forcë largohemi nga e keqja elus allahun xhelalu që nevet na falit i falit prindit tan i falit gjithë muslimanët edhe muslimanët amin o zot prano وجيريمن وساكريفيصن تون تي مت ورتهتيه دججوسي ده شيكوسي ان الله يا مر بالعدل والاحسان و ايتادي القربه و ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكم لعلكم تذكرون و انقم الصلاه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا